Jó napot, jó estét, jó reggelt annak függvényében, hogy ki, mikor nézi vagy hallgatja meg ezt a beszélgetést, amely egy teljesen új próbálkozás a Kejfejancsi produkció részéről, mint hogy produkció produkciósa volt eddig. A vendégek Kere János és Máté Gábor mi legyen aláírva? Azt szokták mostanában kérni, tőle, hogy a Momentum elnökségi tagjaként szerepelek mindenhol, és én ezt tiszteletben tartom, és barátkozom ezzel színművész. Egyérző meg a játékszabályokban. A műsor nagyjából egy óráig tart, nem tart hét óráig, és nem fog 20 percig tartani, leszámít, hogyha valami technikai íze van. Semmire nem kell válaszolni, beleértve, hogy ez egy beszélgetés. Tehát az nem adekvát, hogy én kérdezzek, és ti válaszoltok, hanem adott esetben ti egymás között is beszélgethettek, anélkül, hogy én megmukkannék. És bármit szabad. Meg lehet sértődni, fel lehet állni, ki lehet menni, vissza lehet jönni. Én azt megtanultam, hogy ez egy teljesen természetelenes szituáció, Ürünk egy lakásban, hárman, két ember társaságában, reflektorfényben, az emberek nem is szoktak beszélgetni. Ezen, ha lehet, tegyük túl magunkat. Nekem van egy elképzelésem, hogy miről beszélgessünk, de... Előtte hadd kérdezzem meg, hogy mindaz, ami most a világban zajlik, és ne kérdezzetek vissza. Mindenki gondoljon arra, amire akar. Az mennyire befolyásol benneteket? És akkor az ukrán háborútól az éppen 432 forintig terjedő dollárárfolyamról egyaránt beszélgethetünk, vagy bármi másról, mert lehet, hogy valakinek fáj a dereka, és azt foglalkoztatja. Ha rám nézel... Nem, nem, nem, arra gondolok, hogy amilyen viszonyok most vannak, amellett tulajdonképpen az ember azt gondolná, hogy állandóan csak élet-halál kérdésről lehet beszélni, hiszen olyan a világ. Ehhez képest nyilvánvalóan most is vannak emberek szerelmi bánattal, és az őket jobban foglalkoztatja, mint az, hogy mi történt már juppulban. Nem tudom, engem foglalkoztat, de nem beszélgetek erről mindig mindenkivel, ha valakiben fölmerül valami, és arra nekem válaszolni kell, akkor szoktam erre válaszolni, meg követem. De mondjuk az ukrán-orosz háború eseményeit nem követem. Tehát tudomásul veszem, megnézem, hogy tart még meg ezeket a dolgokat, látom, de nem el, nem kattintok rá. Látom, legördül előttem, de nem kattintok rá. Sok mindenre nem kattintok már rá, különben, de, de... De, de figyelem, tehát állandóan kinyitom minden reggel, amit a újságot olvasnék. Körülbelül olyan, mint amikor régen lapozgattam a, a melyik időszakot mondjam, a szocializmusban a magyar nemzetet lapozgattam, és akkor, ami érdekelt, azt elolvastam. Nagyjából így vagyok. Azon gondolkodtam, hogy ebből a szempontból ez a típusú vendégválasztás a részedről, szerintem a lehetőleg tökéletesebb, mert hogy mi másik két olyan szakma vagy hivatás lenne, ami... Amelyek körül forog, hogy összeegyeztesse az embereket, érintő és érdeklő problémákat valami nagyobb egésszel legyen tágabb kontextussal. És uh, nyilván egy politikával foglalkozó emberként nagyon könnyű ebben elmélyülni, elmerülni, és olyan szinten involválódni ezekben a történésekben, hogy, hogy az az embernek a mindennapjaiba is beivódjon. És uh, ha valamit megtanultam ezzel a néhány hónap alatt, a, a, amióta én ezzel mélyebben foglalkozom, vagy ha tetszik, hivatásszerűen foglalkozom, vagy próbálok professzionálisan foglalkozni ezzel, aztán vagy sikerül, vagy nem sikerül, az az, hogy tudatosan kell arra időt szakítani, hogy az ember ne ebbe a taposómalomba, ebbe ne teljesen őrlődjön föl. Uh, valamikor sikerül, valamikor nem sikerül, uh, az ilyen beszélgetések segítenek benne, hogy ne őrlődjön föl teljesen az ember szerintem. De miért, bocsánat, miért választottad a, ezt a valamit, ami... Én egyébként befizetőtök voltam, ami uh -huh. a a uh -huh. tehát Én azt nagyon szerettem azt. Ezt nem is dolgot. tudtam. Abszolút, És nagyon hát csalódásként értem meg, hogy abba hagytátok, és aztán nagyon gálás volt, hogy visszafizettétek Igen. a pénzt, amit nem tudom, hogy a következő havit már nem vett. Szóval, szóval nem nyeltétek el a pénzeket, ez nagyon szimpatikus volt. De megmondom őszintén, hogy, hogy azért ez, hogy valaki politikusnak álljon, tehát hogy önszántál, vagy úgy tűnt, hogy önszántadból. Hát, nem, nem kényszerítettem. Bár most igen, majd később lehet jobb lenne erre hivatkozni, de nem tudom sajnos. Tehát hogy ez hogy, hogy, hogy, hogy, hogy zajlik legyen le ebben a az, hogy ebben a, ebben a magyar pocsojában azt gondolja, hogy ezzel kéne foglalkozni. Rengeteg ilyen kérdést kaptam azóta, és ö, talán mondhatom, hogy senki nem érti a környezetemben ezt megértik és tolerálják, ez, ez a leg, legjobb, ami, ami eddig előfordult, de hogy valaki ezt értette volna, azzal még nem, nem találkoztam. Szerintem racionális induka ennek kevés van. Engem ez nagyon régen, nagyon foglalkoztat, most arról mesélnék, hogy nem tudom, én 5-6 évesen is nem tudom már a Keresztűzben, meg a kimpadom, meg ezeket néztem, és engem valamiért ez indokolatlan lekötött mindig, tehát ebből a szempontból sem voltam teljesen normális. És hogy ezzel egyébként és az időm nagy részében foglalkoztam, és április harminika után meg eljött egy olyan időpillanat, amikor, amikor kialakult bennem egy érzet, hogy hogy ezt vagy csinálja az ember rendesen akkor, vagy akkor egyáltalán ne csinálja, és akkor hagyja abba, és akkor menekülne ebbe az egészből, és vonja ki belőle magát teljesen. És hogy nem éreztem magam késznek akkor még. 30 évesen, most már azóta 31 vagyok, hogy, hogy ebből teljesen ki, teljesen ki von, vonódjak vagy vonjam magam, és ez a dolognak a pátosszos része. Majd, ha lesz gyerekem, én szeretném elmondani, hogy legalább megpróbáltam, és szerintem ez egy tisztességes álláspont, egy tisztességes küzdelem, ha tetszik, amiben el lehet bukni. És nem feltétlenül szégyen ebben elbukni, bár nem szeretne senki elbukni benne, de annyian elbuktak már ebben a harcban az elmúlt 12 évben, hétne bukhatnék el én is. Nem akarok persze elbukni, csak, csak szeretnék úgy visszagondolni erre az időszakra, hogy megpróbáltam. Ami képességem, eltökéltségem, tudásom, tehetségem volt, azt ebbe beletettem, hogy kevés volt, akkor kevés volt. Köszönöm, hogy elmondtad. Különös tekintettel arra, hogy ugye ebből a műsorból egy dolog fájúan hiányzik, a nőik kvóta nincs teljesítve. Hát manapság minden oda kell figyelni. Oda, egyet értek. A... Viszont a korosztályok többé-kevésbé, ugye mi nagyjából egy, és van egy nálunk több mint 30 évvel fiatalabb ember, ezügyben nem állunk rosszul. Nem tudom, hogy mondtam-e Covinton, de ugye ez a műsor nincs vágva. Úgy megy le, ahogy lemegy. Ha nagyon unalmasan, nagyon unalmasan, ha nagyon érdekesen, akkor nagyon érdekesen. Én egy történetet választottam, miközben a papírjaimon. A papírok kizárólag azért vannak, hogy adathű legyek. A papírjaimon számtalan téma lehetőség van. Én ezek közül egyet választottam, amelyben mind a ketten érintettek. Vagytok más-más módon, és ha visszautasítjátok, akkor koncepciót kell váltanom, hiszen ezt nem beszéltük meg. Olvashatom? Persze. Ezt most a Gábortól kérdezem. De, de. Te, te könyvtetted. Szeptember 22-e, délelőtt 11.36. Kele János Facebook. Olvasod? Őt a Facebookon, igen. vagy egyáltalán? Ő. Én a nem. nem, nem, nem. Én csak úgy, úgy. Jó. Nem csak ellenőrzöm, hogy mi van a szintben. Részletek. Ezt mindig el fogom mondani, hogy nem a teljes szöveget mondom. A nerben semmi nincs ingyen. Evidens, hogy mi a NER? Igen. Ezt tőlem kérdezed? Igen, árul, igen. igen. Mi evidens, igen. Jó, akkor azt is hogy április 3 volt szó, ha valaki ezt ki tudja mikor nézi, akkor 2022-ről van szó. A nerben semmi sincs ingyen. Kitüntetés, díj, pláne. Majd később. Ez alól nem kivétel, ha tehetséges vagy. Majd később. Mindig kérnek valamit cserébe. Vilmányi Bennettől azt kérték, hogy hallgasson. Majd később. benet képes volt megőrizni a méltóságát és a művészi emberi szabadságát. Majd később több olyan bátor emberre lenne szüksége ennek az országnak, mint Benet, több olyan tehetségre, aki bízik maga igazából és a saját képességeiben, aki tudja, a percemberek nem, nem mérhetik meg őt a művészeteit és a tudását, írja egyebek közt szeptember 22-én 11 óra 36 perckor Kele János. Neked ebben részed van. Igen. Ö, én, én zsűritag vagyok a Junior Prima ö, díj kiosztása kapcsán. Hogy kerültél oda? Ö, egyszer csak, tehát nem tudom pontosan hány éve, lehet, hogy öt, vagy négy, vagy öt éve vagyok benne ebben a zsűriben. Valaki már nem volt zsűritag, talán a Molnár Piroska, Benne volt, és aztán utána nem, és utána, hogy pontosan, hogyan és miként kerültem bele, azt nem tudom, egyszer csak fölhívtak, hogy vállalnék-e ilyet. Ki volt? föl? Emlékeim szerint az a hölgy, aki Baló Gabriella, aki ezt az egészet uh -huh. bonyolítja. Segíti. Sokat kellett beszélni, vagy tudtad, hogy miről van szó? Tudtam, hogy miről van szó, hiszen mélységesen sokszor föl volt a vagy kik kapják a díjat. Nem éreztem igazságosnak sokszor. Angoltosatta lennek? Privált sms volt, hogy írtam. Tehát nem volt köztudomású? Nem, és nem is gondolom, hogy az kéne tegyem. És magam részéről ürültem, mert úgy éreztem, hogy én az akkori akkor végzetteket, illetve az akkor már 5-6 évvel végzett fiatalszínészeket jól ismerem, esetenként jobban ismerem, mint akik esetleg helyettem kerültek volna be, hiszen egyrészt tanítottam, másrészt meg ott voltam abban az iskolában, ahol ezeknek a fiataloknak egy része egyetemet járt, illetve végzett, és valamelyest nem százszázalékosan, de a Kaposvárot végzett fiatalokat is ismertem, vagy láttam őket, vagy valamikor már láttam őket, vagy legalábbis úgy gondoltam, hogy a kiválóbbakat mindenképpen láttam és ismertem. Tehát úgy gondoltam, hogy kompetens vagyok bizonyos dolgok megítélésében, és, és az is része volt a döntésemnek, hogy úgy éreztem, hogy a, az állami díjak kiosztásánál már nem rúgunk labdába, tehát azok a fiatalok, akik mondjuk a Katon József Színházban érlelődnek, azok nem kapják meg azokat a díjakat, amelyeket meg kéne tudásuk, szaktudásuk tehetségük alapján kapni és úgy gondoltam, hogy a Junior Prima egy olyan terület, ahol, ahol el tudom képzelni, hogy minden hogy mondjam, hovatartozástól, színházhoz tartozástól függetlenül megkaphatják megkaphatnak valamiféle elismerést, amivel hát okay. meg, meg kell mondjam, nem kevés pénz is jel. Mi a procedúra? A procedúra az, hogy szavasz vagy hogy mondjam, nominálhatnak eddig díjazottak, és valamiféle színházi, nem, valamiféle színházi szervezetek is. De ezt nem tudod. Hát, hogyha nagyon utána járnék. Jo, de most nem. Hát, mondjuk a színházi társaság szokott. Színház, aki színház igaz. Mi a kritérium? Hát a tehetség. tehetség. Életkor? Életkor 30-ig. Tehát ez szigorúan így van. És hát mint egyszer kiderült például a Bolbé Alexandra esetén, uh, magyar állampolgárság. Tehát a már a kettős állampolgár sem játszik, azt hiszem. ez hogyan folytatódik tovább az eljárás? Úgy folytatódik, hogy megkapja a zsűri, megkapja ezt a listát. Ez ki, nagyon szép uh, kiadványban ki is nyomtatódik. Csak aztán, utána a zsűri tagok kijelölik, hogy ők, hát amikor először csináltam, azt hiszem talán 110-valahány fiatal ember volt, és ebből öt kaphatott díjat. Együtt döntötök, vagy külön-külön? Együtt, együtt. Együtt, hát összeül ez a grémium, úgynevezett grémium. Hat fő. Most már hat fő, de eddig öt volt. Most van vétójog, egységesség, nincs vétójog, szavazás, meg szót többség, ilyesmi van. G és trigulák. Jelzőkönyv. Van jegyzőkönyv, van, és nem tríval. publikus. Nem. nem. Hát, Tehát nem. ha adott esetben valaki nem ért egyet, azt külön nem fogják szóval. Szerintem, amikor az ember egy zsűribe van, akkor tudomásul veszi ezt a többségi szituációt. Tud-e a jelölt arról, hogy ő jelölt? Fogalmam sincs. Felteszem, igen, de nem, mert hát ez egy el? Hivatalosan nem tudok róla. Lehet-e tudni, hogy a diátadásnak milyen, milyen koreográfiája van? Lehet. Ezt mondjuk... Mi zsűri, és nem tudom, hogy felteszem, hogy a résztvevő kismételni nem voltam résztvevő díjazottként, nem lehettem. Tehát én csak, mint zsűri tag kapom meg, és feltételezem, hogy megkapják azok is, akik egyáltalán szerepel. Jó, de tudják a szerepel. díjazottak, hogy mit tehetnek, mint nem tehetnek a díját adónál. Ez a forgatókönyvben nem szerepel. Mennyivel jár a díj? Két millió forinttal. A zsűri díj van-e? Nincs. Nincs. Ö Ak akkor ugye megegyezünk azokban a személyekben, volt előfordult két-három esetben, de lehet, hogy ez volt négy is, ne inkább kettő vagy három, amikor sikerült uh, belobbizni még valakit. Tehát annyira nem tudtunk mondjuk megállapodni ötben. ugye a hat jelöltetek? Nem, mi, mi nem jelölünk, nem? Mi, mi a jelöltek közül választunk. De mi az, hogy kilubbiztatok, akkor mi? Hát kérdezik? az, hogy annyira azt gondoltuk, hogy lehetetlen, hogy az illető ne kapja meg, mert mindjárt 31 éves lesz. Mm. Vagy jövőre már nem kaphatja meg is volt. De az adott névsorból választott? Persze, ]átok. ez mindig az adott névsorból sorból. Tehát megy. azon kívül nem lehet. Nem, ez az adott névsor. És az adott névsorban, ha nem tudunk, olyan értelme, nem tudunk megegyezni, hogy mindegyet értünk abba, hogy tényleg, tényleg az ötödik és a hatodik, tehát hogy valaki épp hogy úgy csúszik le, hogy, hogy, hogy meg tudjuk egymást győzni annak a jogosságáról, akkor Balog Gabriella valamilyen módon el tudja, vagy volt már, hogy el tudta intézni, hogy ne öt, jel, öt, le, ne öt díjazott legyen, nem a hat. Ilyen előfordult, lehet, hogy egyszer, lehet, hogy kétszer, de az is lehet, hogy háromszor, erre most nem emlékszem pontosan. De ez mindig a bank gesztusa, hogy, hogy ezt elfogadja, nem fogadja, van -e okay. rá pénze, vagy számít -e arra, hogy ez lesz. Szeptember 20-án történt ez, kedden. Akkor volt a diát adó. Te csütörtökön írtál erről a Facebookon. Elmondod-e azt, hogy amit írtál a Facebookon, azt mire alapozva írtad? Uh, nyilván én azt nem akarom ebből eltagadni, hogy, hogy ebben van nekem valamennyi személyes tapasztalatom, vagy legalábbis van olyan része a hasonló történetben, ami valamelyest érint. És ugye ez a bizonyos dolog annak idején, amikor én nem tudom milyen témában, és hát tudom, hogy milyen közöleti témában, de ez talán lényegtelen is... Nem, ha már belekezdesz, utatban, akkor mondd el. Hát itt a Mészás Lőrind sportszermárkájáról volt szó, ami nyilvánvalóan egy gigantikus bukás azóta is, hogy teljesen nyilvánvaló ilyen közpénz eltüntetési mahináció volt az is, ezt azóta látjuk, tudjuk, mivel semmi nem történt azzal a márkával az elmúlt négy évben, azon túl, hogy néhány szerződés behúzott gyorsan a születése után. Arról írtam, megírtam, hogy mi lesz vele, és ezt követően nem hosszabbítottak velem szerződést egy sportcsatornán, amelynek később kiderült, hogy már akkor is Mészás Lőrinc volt a tulajdonos a valamilyen csatornán. keresztül az akkor, nem tudtuk, akkor azt hittük, hogy Endi Vajna a tulajdonos annak a csatornának. És hogy hát ezzel kapcsolatos, hogy ott mi történt, és hogy a véleménynyilvánítás meddig szabad, mennyire szabad, az nyilván engem az ilyen helyzetben mindig kicsit személyesen érint, vagy cukkol. Ezenek az egyik része, és a másik része pedig, hogy ez még személyesebb, és nem biztos, hogy ezt ide akarom kevenni, de nem régen egyébként a sportúságíró Szövetség kapcsán, és nekem volt olyan ö, díjazás, hogy nek számomra személyesen fontos, vagy nekem velem korábban ilyen barát viszonyban lévő valaki fogadott el díjat ott, ami, ami számomra egy ilyen kicsit no tűnik, vagy én azzal akkor nagyon nem értettem egyet, és akkor én kaptam egyébként a sport sajtóból olyan jelzéseket, a diátadás megelőzően, hogy legyek szíves például nem nyilvánosan kommentálni azt, hogy ő elfogadja ezt a diát tehát ha én ezzel nem értek egyet, akkor ne, ne kommentáljam nyilvánosan, mert ez mennyire rosszul esett tehát megy egy ilyen ezek a diakkal, diazásokkal Mit szabad elfogadni, mi a megalkuvás, mi nem megalkuvás? ezek a csoport megy, szerintem egy nagyon-nagyon rossz kibeszéletlenség, egy ilyen kicsit érzelmi dolog, ha az ember valakit felkedett... értem, ír, de, egy, de ez egy szemlélő számára két e... pingvin egyforma. De aki ért a pingvinekhez, az meg tudja őket különböztetni. Magyarul e... mindaz, ami most elhangzott, mennyiben vonatkoztatható... A most tárgyalandó Nem, tud, nem tudom, hogy mennyiben vonatkoztató. Mégis nem mondtad. A, amiatt érintett engem így ez a dolog. És az első híradások ugye arról szóltak, hogy itt elhangzott egy beszéd, amit nem engedtek, hogy elmondják. De meséld el, hogy ez hogyan történt a te esetedben? Mit olvastál? Elolvastam az erről szóló sajtóhíreket. Emlékszel, hogy mit? Uh, arról volt arról szólt a híresek, mert nem is tudtuk, hogy mi a beszéd, vagy mi lett volna a beszédében a, a Benetnek, csak hogy Ujjájtog szerette volna, vagy hát elment a diátadóra, hogy átvegye a diát. S, tehát azt a jelzést kapta, hogy bármit mondhat a beszédében, kivéve bármiöt, aminek politikai. De nem emlékszel, hogy nem mit olvastad. Szerintem ezt olvastam. De nem tudom, melyik organomot. Szerintem a Telexon olvastam, amelyik szerintem ott jött a le. A Telex először. volt az első, de ugye, ott aki ott engem valamennyire ismer, az tudja, hogy én itt step by step haladok, annak érdekében, hogy az egészből valami kijöjjön. Hogy kijöjjön-e vagy sem, azt nem nekem kell eldönteni. Hogy véletlenül vagy nem véletlenül, Gábor, Na. János, kezembe került az MT-híradás. Igen. Az MT híradás egy mondat. Így szól. Vilmányi Bennet a színpadra léfek köszönetet mondott az elismerésért, azonban az ünnepségen a díjat nem vette át. Pont. Ehhez képest, ugye, amit a Telex ír, az ennek a sokszorosa és részletesen. Ugye itt alapvetően szó van arról, ki mit olvas, illetőleg már azt követően, hogyha találkozott az MTI hírrel, és elé kerül Vilbányi Bennett története, akkor el akarja-e olvasni, vagy azt mondja, hogy hát én ezt már ismerem, miért olvasnám el? Hiszen a Telexből meg lehet tudni, a Telex megkereste a színészt, én is megkerestem a színészt, aki visszahívta, hogy most már dolgozni szeretne, de akkor még nem így gondolta, vagy a Telex más megítélés alá kerül, nem hiúsági kérdés, nem tervezte visszautasítani a díjat, de annyira feldőhítette, hogy az átadó előtt külön kérték, hogy ne politizáljon a beszédet, de hogy mégis így tett. Előzetesen két fix mondattal számolt, ez a két mondat pedig nem volt mentes politikától. Nehezen lehet politika mentesen fogalmazni, bármilyen művészetről legyen szó, miután ő volt az első, akit szólítottak a kérdéses átadó között eltelt tíz percben, nem is volt ideje lehiggadni, így végül egy nagyon dühös hangvételű beszédet mondott, arról beszélt, hogy a politika és a kultúra összetartozik, és bejelentette, lemond a díjról, dacára annak, hogy egyébként nagyon kevés pénzért dolgozik. Úgy fogalmazott a Telexnek, nyilván lehetett volna sokkal méltóságteljesebben teljesebben is csinálni magát, a gesztus viszont nem bánta meg, és mint mondta, az elismerésen fogja utólag átvenni. Mi a véleményetek arról, hogy ki mint olvas úgy arat? Magyarul, aki a Telexet olvassa, az ezt tudja meg, aki az MT-t olvassa, azt tudja meg, és aki egyébként aztán már nagyon büfé lesz ebben a történetben, olvashatja Vecsei H. Miklós tollából, hogy ő egyébként hogyan kering, adott esetben a 24, a HVG és a Telex teljesen rossz felfogású Vecsei H. Miklós felfogásában, majd kiderül, hogy ő ezt a Facebook posztot többször is közzétette, és az utolsó Facebook posztból aztán már az egyes orgánumok nevét ki is hagyja. Tehát, hogy az orgánumoknak mekkora jelentősége van? Nyilván van, én egyáltalán olvastam az MT hírt, meg hát eleve már... Ja, mi a politika egy országban? Elhisszük, hogy az MT politika mentesen tudósít, függetlenül a szekérderéknyi olyan hír után, hogy az mt nem jelent meg valami, nem adnak hírt erről, ilyen fénytörésben adnak hírt. Szóval egy normális országban az MT lehetne az ilyen típusú tájékozódásnak a nagyon viccesek origója, középpontja, sarkcsillaga, de hát nem az. Szóval, és nekem az győzött meg, hogy ezért ebben a cikkben a Venetetet is megszólaltatták. Aki itt töviről hegyére elmesélte a történetet, bennem nem merült föl, hogy ez ilyen, olyan típusú fals lenne, hogy erre ne lehetne akár indulatosan reagálni. Nyilván azóta ez a történet árnyorodott valamelyest, egyébként az bizonyos nyílt levél kapcsán is, amit itt, ha jól számoltam, vagy ha jól emlékszem, 25-en aláírtak a korábbi jelenlegi díjazott Luxury tagok, talán mások is. Nyilván bonyolultabb ez ennél, és ha mélyírásunk, akkor sokkal érdekesebb kérdéseket is de számomra imponál az, amikor valaki képes az anyagi előnyekről elvi morális szempontok miatt lemondani. Ha még oly teatrálisan, ha még oly esetleg méltatlanul is, vagy nem túl méltóságteljes színvonalon szóhasználatta bárhogyan, számomra ez imponál, mert nagyon-nagyon kevesen teszik meg ma Magyarországon. És az az a típusú dolog, amit elvárni nem lehet, és senkitől soha nem vártam el, hogy ne menjen el ide dolgozni, ne adjon oda nyilatkozatot, ne vegyen fel innen vagy onnan, de én kiemel, kifejezetten és kiemelten tisztelem azokat, akik ilyen... Oké, okay, de ebből a, a beszélgetésből az kiderülhet, egyebek közt, hogy te amíg a Telexnek hiszel, addig az MT-nek nem. Hajlamos vagyok a Telexnek inkább hinni, mint az MT-nek, igen. Évek óta van ez, és ilyen történet nem volt. Most az egészre árnyék borul. Hogy viszonyulsz ahhoz, amit a Kele mond? Ö, amit ő mond, megítél de... valamit a Telex alapján, ahol ő nem volt ott, hisz a Telexnek, én most nem vagyok Telex ellenes, Isten mencs. és közben te ezt olvasod, miközben te ott voltál? Ott voltam, hát az nem kifejezés, persze, <gül> persze hogy ott voltam. Hát mi laudálunk, tehát a, zsűri, a tagok laudálnak. Na most itt az van, hogy. Ugye ez jelenti azt, hogy nagyjából én már eljutottam oda, hogy nagyjából azt hiszem el, amit én Amidott? látok. Hát igen, ez De most jogos. szemtanú Ez, van ez, ez Á, jogos. Hiszünk a Máténak? Hogy ne? Persze, nem kifejezés. De abban a pillanatban. Nem a Máténak például lehet a teszemedben, egyéb ügyekből adódóan hiteltelensége. Nincs hiteltelensége. Nincs, nincs, nincs, nincs, nincs. A kellének megelőtted. Abszolút. Jó. Be. De hiteles. hiteles is én természetesen abszolút végig kísértem az ő életének ezt a fordulatát, mert én spiller néző vagyok továbbra is, annak ellenére, hogy én is tudom, hogy kik, honnan folyik az a pénz oda, hiszen lehet tudni, mert a meccsek szünetében a híradásokból pontosan lehet sejteni, hogy, hogy ki áll mögötte a tévének. Ennek ellenére sajnos szeretem ugye az angol bajnokságot, mint a spanyol bajnokságot, tehát kénytelen vagyok ott nézni, különben nyilván nem ott nézném, de ott nézem. Tehát én ezt talán még, még hallottam is, amikor ezt élőben nyomtad. Tehát tudom, és utána észrevettem, hogy nincs ott, azt is észrevettem, hogy mit beszél közben, és hogy mondjam, meg tudtam érteni. Tehát teljesen tiszta az ügy, és számomra ez szimpatikus volt. Tehát az, hogy mondjam, ez a kiindulás, az az elemzés, amit János az előbb a, a, az mt vel kapcsolatban előadott, ez teljesen, hogy mondjam, rímel arra, amit én gondolok erről. Tehát ez, ez stimmel. Azt már helytelenebbnek gondolom, hogy a Telex kizárólag Vilmány Benetet kérdezi, és maga valószínűleg a Telex nem lehetett ott. Tehát a Telex azt hiszem, hogy ebben az esetben nem azt mondom, hogy szokása szerint, de a saját szája íze szerint egy kicsit megformálta ezt a történetet. A történet annyiból bonyolultabb, amit nem fogok, mert egyszerűen nem akarok ebből egy... Oh, hogy mondjam, egy nagyobb ügyet csinálni, mint amekkora, azt hibának tartom, de ezt most nézd el nekem, hiszen én magam is megszenvedője voltam a Facebook őrületeknek és a kommentek disznóságainak, fölhorgadásainak, megalázó, embertelen, már-már már elviselhetetlen stílusának, amit egyes emberekre rászórnak, amikor rám szorták, akkor halálosan kiborultam. Ettől soha senki nem kérdezett meg egyik kommentelő sem, hogy mi történt, amikor rám szórták azt a sok szart, amit rám szortak. Tehát én csak azért mondom, hogy azóta is ez folyik. Tehát azok a kommentelők, nyilván te nem ismerted a telefonszámomat, megkérdezhettél volna bárhogy, vagy elérhettél volna, pláne mint a Momentum elnökségi tagja, de minden esetre, azt nem szeretem, és én magam óvakodtam mindig attól, hogy véleményt mondjak valamiről, aminek csak a felét, vagy még annyit se ismerek, csak egy hírre reagálok. Természetesen ember reagál, tehát ül a WC-n nyomkodja a telefont, és föl van áborodva valamin, és ez egy kicsit tovább ott. Ez rendben van, de nem írja le, nem hergeli a többieket, és nem ítélkezik főleg. Tehát én úgy gondolom, hogy a Terex egyszerűen újságírói hibát, vagy hogy hívják ezt? Hibát követett el, hogy nem kérdezte meg mondjuk azt a mondjuk Orlai Tibort, aki egyébként az index, ugye, amit ugye megvetünk, mert hiszen a telexesek eljöttek az indexről és az index is hova van bekötve, de mondjuk a, az index azért megkérdezte az Orlai Tibort, aki laudálta a villányi a, a benet, hogy mégis ez hogy történt. Tehát ott volt valami kis ingerencia, ingerencia arra, hogy ugye nézzünk be ennek utána. Egyébként voltak ott újságírók, tehát igazából nem értem, hogy ez hogy fordulhatott ilyen irányba ez a történet. Mindenesetre erről tulajdonképpen ezt gondolom, és azt persze tudom, hogy én tehát pontosan tudom, hogy mi történt, azt is tudom, hogy a, hogy, hogy a díjazott, vagy a díjra kijelölt személy milyen, milyen stílusban, milyen módon, hogyan intézte ezt az egész dolgot nem akarom minősíteni, nem, nem egészen így mondta. Volt. Hát érdekes, hogy voltak kamerák, és tulajdonképpen pont az orlaival tegnap beszéltem erről, hogy hol lehetnek azok, hogy nincs ez felvéve. Mert, mert... csak ezt nem? Hát nem? tudom. Tehát az is lehet, hogy ilyenkor rémülten kikapcsolták arra a hírre, hogy valaki ott valami mást, hogy beszél. Azt egyébként erről nekem nem volt tudomásom, hogy itt van valami hogy mondjam, kérés a, a, a díjazottak felé, Sőt, az egyik díjazott, amikor átvette a díjat, utána közölte, hogy vele semmi ilyesmit nem közöltek. Tehát ez, tehát... Csak azért, mert hogy szerintem ez a kulcsa ennek a, az egész kérdésnek, mert én és ebben a pozmás, amit idéztél, nem az ilyen zsűrivel kapcsolatban, úgy általásom a díja kapcsolatban, szerintem nem, nem az volt ennek a lényeg, hogy de honestan a megjegyzéseket, sőt, szerintem maga a logika, hogy ez egyáltalán fontos. Igen, egy el, dolgot el ne felejts úgy kezdődik az írásod, a nerben semmi nincs ingyen. nincs ingyen. Még a egy má... Igen, díjson, igen ami de jel, a Máté nincs Gábor nincs. évek óta része egy olyan díjosztónak, amiben ő egyébként nem volt tisztában, de ezt majd ő megerősíti, hogy ezáltal ő egyébként megszolgálta ezt a mondatot, hiszen ennek a zsűrjönet a tagjaként ő a nerben semmi semmi nincs ingyen alapon dolgozott. Hát ez... Hát az így nyilván itt nem csak anyagiakra vonatkozik Persze. talán, hanem arra, hogy, hogy azért ez, ez, hogy mondjam, rá, magam, magamra szórom a, a fekáliát, mondjuk. ez te te ezzel tisztában voltál, vagy valahogy is Ö, Nem, miután, miután várjál. Tehát én ezt úgy gondoltam, és tulajdonképpen még most is úgy gondolom, noha nyilván érted, ha van egy takarékbank, amelyik évekig ezt, ezt finanszírozza, ezt a díjat, majd egyszer csak a takarékbank, már nem csak takarékbank, hanem bankholding. Az a valaki, aki a takarékbankot vezette, az hirtelen eltűnik a semmibe, és lesz valaki más, stb. De egyébként nem publikus az, amiket még egyébként erről tudnék árnyalni, mert tudnám árnyalni az egész történetet. Minden esetre, nézd, a bank... Hogyha valaki azt gondolja, hogy a bank az egy független izé, akkor az hülye, vagy nem ebben az országban él, vagy nem ismeri a kordusoperát a mi egy Mi egy bankalapításhoz képes? Eg a beszélgetésünk Tehát... egészét érintő kérdés, hogy vajon, aki itt él, belejött, hogy zsűritag, vagy nem zsűritag, automatikusan nem válik-e részévé a ner Ez Szerintem ez fundamentális kérdés, és amit itt a Gábor említott az elején, hogy hogy mi az a abszolút jó hiszemű, támogatható és, és szakmailag, és azt gondolom, hogy kikeszthetetlen érvelés, ami alapján ő a részvételét ebben a grémiumban fontosnak tartja, hogy olyan fiatal színészeket díjhoz és így támogatáshoz juttassanak, akik egyébként az állami díjakon nem indulnak eséllyel, ezért vagy azért nyilván tudjuk mindannyi, miért nem. Ez egy nagyon fontos Igen, de is hozzátennék. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt olyat kizárólag olyan színészek lesznek. Akik egyébként, juta, akik, akik egyébként nem. Mert pont ez, a, ez is egy lényege, kvázi egy üzenete lehetne ennek az egésznek, hogy itt tényleg tehetséges emberek vannak. Hát figyelj, hogy, hogy ugye ez a téboly, amiben ebben az országban élünk, azért ez azt feltételezi, minthogyha minden színművész, aki abban a színházban dolgozik, vagy abban a filmben játszik, hogy aki mondjuk, most nagyon sarkítok, hogy aki a Petőfi sorozatban játszik, az nerlovag, és feltétlen híve ennek a kurzusnak, és mindazok, akik nem kerültek bele a Petőfi sorozatba, azok meg pont az ellenkezője. Ez biztos, hogy nem így van. Hát érted, én se tudom, én nem, én nem kérdezem a színészeimet, hogy te egyébként hova szavaztál, melyik évben, Hova voksoltál? Ki mellé húzott be az X-et? És a színháznak egyébként egyéb dolgozói, az adminisztráció, a titkárságom, a... a, a, a... Jó, ennek azért van kérdezettel... jelentősége, mert ez a két mondat, az első két hmm. mondat, az unblock elítélő. Ugye azt mondja, a nerben semmi nincs ingyen, kitüntetés, díjpláne. Tehát, hogyha most... egyébként nem lett volna ez a botrány. Akkor is ez a két mondat megáll a lábán. Most már csak az a kérdés, hogy ennek részének gondolja -e magát a Máté. Nem gondolom magam ennek résznek, de, de természetesen különösen egy ilyen botrány. után az ember elgondolkozik azon, hogy egyáltalán ebben az országban csináljon-e bármit. Abszolút. Tehát ez, ez, ez, ez te... ezt és azért azt tegyük, még egyet tegyük hozzá. Tehát itt nem az van, hogy föl vannak terjesztve, vagy nominálva vannak rettentő, tehetségtelen viszont politikai karrieristák szemben tehetséges fiatalokkal, hanem ez a most 65 vagy nem tomány ember, aki most volt idén nominálva, ezek volt egy-kettő, akit nem ismertem, de ezek egytől egyig tehetséges emberek, akik valamennyien megérdemelték. Jó, volna Gábor, díjat. A palécius, hát mert ez mert egy nagyon el, fontos. Minden joga. se a kevese én nem voltunk ott, hogy te ott akkor mit éltél meg. Azt értem meg, hogy pontosan tudok, föl tudnám sorolni azt a névsort, akinek boldogan odaítéltem volna a díjat, akitől ez a fiú, aki. Most de most hős nem lett, tartunk de ott. De de Hát ezt értem meg. Én ezt értem, de, de értetted, hogy mi zajlik? Puh, hát Ült ez csodálkoztam, ültem, nem csodálkoztam, csodálkoztam és ford bánni. bennem a dű. Ford bennem a dű, nagyon őszintén megmondva. Oda szóltam, hát, a melletted levél Nem, a díj, nem, mert ö, ment a pumpa fölfele, és nem akartam hirtelen lenni. Tehát, Miért ö, ment föl benned a pumpa? Azért ment föl nem a pumpa, mert amikor az ember... Ö, Dönt, vagy benne van egy döntési helyzetben. És ott fölmerülnek nevek. És vitatkozunk neveken. Mert kénytelenek vagyunk, mert mondom, hatvanvalahány nominált van, és öt darab embert lehet kiválasztani. Amikor fölmerül, hogy az illető hány éves, nagyon sokan azért nem kapják meg a díjat, mert ő még csak 27, a másik már 30. Érted, tehát nem olyan? Volt igaza. Hogy? Nem volt igaza? Kinek? A vilbánynak. Nem. Meg én nem engedhette meg, meg magának. azt csinálhatta volna, amit akar. Akkor? Nem tudom. Például mondhatott volna egy kemény beszédet. De annak, hogy. Hát persze, hát miért nem azt ezzel az Megtehette volna, hogy egy eszméletlen nagy beszédet lenyom. De nem mondott. Hanem valaki mondott neki valamit. Most nem akarok senkit se, nem akarok névszerűen. De, de nem erősebb az, amikor azt mondja, az ember, hogy nem kell a pénz, ha ez az ára? hogy ti meg akarjátok szabni. És persze lehet hát azt mondani, azt, hogy... hogy... Ti? Hát én ebben ebbe is nem, nem, mutatom, nem, hogy bocsánat, van meg Akik hát... azt mondták neki, hogy nem... nem akik mondták állítólag valaki valamit, amikor beesett, mert ő volt az utolsó, Aha. szinte rá vártunk, hogy érkezzen meg. Nem mondom meg, hogy milyen ruhába jött, mert ez engem nem befolyásol. Hmm. De a többi díjazott az fölöltözött. Ne? Ne. Ne. Ne. Értem. Ő nem... Miközben ő azért jött oda, hogy átvegye, tehát ott mindenki az alkalomhoz illő ruházatban, bankosoktól, még a, a, a kamerás, a kamera mögött álló emberek is ruhában voltak. Ő Nem, tehát de nem akarok ilyen részletekbe belemenni, tehát eleve az illető állapota, hát nem, nem felelt meg, hogy úgy mondjam, annak Hát 60000 mint egy amerikai filmben. Nyugodtak De egyébként ezt. elfogult vagy írt vagy nem, nem? figyelj, én még, én még dolgoztam is vele, nagy tehetségnek tartom. Hát ott voltam a zsűriben, aki okay, szavazott, okay. sőt, Gondolok a játék. jelöltjeim között okay. volt, nem mondom, hogy a nem tudom, abban abba a hétben benne volt, akit úgy gondoltam, hogy semmiképpen Jó, nem volt a Szó nincs, tehát, tehát tehetséges fiúról van szó, ellentmondásos személyiségről van szó, aki egyébként némileg volt egy pillanat, amikor talán ott is hagyta a pályát, és el, elment dráma, dráma, oktatás, tehát mindenféle zűrök voltak vele, tehát nem is volt egy egyenes, egyenes irányú, tehát ebben mondjuk, ha az ember, hogy mondjam, elfogult lenne egy másik irányba, akkor ebbe bele lehetne kötni, vagy bele lehetett volna kötni. Minden esetre simán megszavaztuk, tehát még csak vita sem volt róla. Okay. Még egyszer a kérdést. Az lesz van a kérdésem, hogy, hogy nem erősebb ez az üzenet, vagy ez a gesztus, ö, megengedve, hogy nem voltam ott, és nem tudok minden körülményt, de én azt látom, hogy jön valaki, akinek kap egy információt, hogy ő bizonyos határokat nem léphet át a beszédében, ez a feltétele annak, hogy itt most szerepelhessen, és azt mondja, hogy akkor nem azt csinál, hogy elfogadja a díjat, az ezzel járó pénzt, de nem tartja be a szabályokat, és jól oda mond, megszegve ezzel a dolgokat, hanem azt mondja, hogy akkor ezekkel a szabályokkal nem kell a pénzt, sem meg a díj sem. Ez nem egy erősebb dolog, vagy egy kikezdhetetlenebb, és nem állítom, hogy igazam van, csak kérdezem, azzal együtt, hogy itt akkor föl, mert az is, hogy ez egy performance, a Ö... vagy nem tudom. Tudjuk-e Gábor, hogy kiment -e, hozzá, és mit mondott? Igen, ez én én tudok. Arról, hogy ki nem, nem feltétlen a közeli szervezők közül volt, hanem valaki, aki valamilyen megbízást rendszeresen teljesít. Nem, nem vagyok felhatalmazva, hogy nem, hogy nem, hogy a uh -huh. nem hangzott el ez Most a mér. És tudjuk, hogy mit mondott? Nem, én azt is hallottam, hogy mit mondott. Uh, már nem ott hallottam, hanem jóval később, sőt, tulajdonképpen tegnap előtt hallottam, hogy konkrétan mi volt a mondat. Szóval uh, Nem, hát... Az a valaki, akinek mondták, az elmondta valakinek, hogy mi volt a mondat. És nem stimmel, ami itt le van? Nem teljesen stimmel. Erre lehet következtetni belőle. Egy érzékeny ember értelmezheti úgy, de egy higgadt valaki, aki... aki Jót, tudom, a, a díjazások nem volt feltétlenül, hogy valaki hikat le. Ez igaz. Kelleléző mert itt most beszélgettünk, tehát ez ugye nem normális, mert egy beszélgetésben nem biztatnak valakit, de itt van ez Számomra ez egy fontos kérdés volt, mert az én szintemen ez az akkortulati információk alapján így kereteződött, és én ezt egy annyira ritka és emiatt annyira erős gesztusnak gondoltam, annyira kevesen csinálnak meg ilyet, hogy emiatt én és most is azt gondolom, hogy ennek van értéke. Fontos-e, hogy tudjuk, hogy mi történt? Hát nyilván fontos, hogy tudjuk, hogy mi történt. Mit tudunk, ab, és mit nem? Mit szeretnél tudni az eddig a, eltelt a, fél óra alapján, a, ami számodra nem tisz. Szerintem a fontos itt az, hogy, hogy ki és mit mondott a Bennetnek. És tudjuk, hogy mit mondott? Nyilván ezt valószínűleg nem fogjuk soha megtudni, hogy ki és mit mondott. Magyarul arra kell hagyatkoznunk, amit a Vilmányi Bennet ezügyben mond. De azt akarom ebből kihozni, hogy az sem feltétlenül... Uh, negligálnod, amit ő mond. Nem, tehát, az hogy, semmiképpen. Tehát, hogy, hogy ő azt a helyszínen úgy ítélte meg, hogy lehet, hogy tévesen ítélte meg, lehet, hogy túlzóan ítélte meg, lehet, hogy nem volt kellően higgadt, hogy ezt jól megítél, és rossz döntés hozott, de ő benne az úgy kereteződött, hogy van egy olyan helyzet, amiben az ő szabadságát korlátozni akarják. A másik oldalon ellentételezésként ott van egy díj, nem kevés pénzzel, és erre azt a választ adta, amit adott, hogy menjenek, a tudják hova. És én sem tudom, hogy mi hangzott ott el, de erre következtetek, hogy nem, nem szép dolgokat mondott. Nem, már inkább csak a megfogalmazás módja, de nem küldötte senkit sehova. Azt mondta, hogy ő ezt nem tartja, hogy mondjam, nem így mondta szó szerint, de azt lehetett levenni, hogy ő ezt összeférhetetlennek tartja, hogy valakikkal pedig egy díjat, és enki azt mondják, hogy ő, ő nem Mi volt a biztáljon. fogadtatás? És tulajdonképpen csont nélkül átment az egész dolog, Jött a következő. Én, jött a következő, hát illetve még azért a, a, a Pálmai Annak, aki egyébként rendszeres műsorvezetője ennek az aktusnak, zavarában megkérdezte, hogy azért a filmet levetítsük, amit rólad volt egy ilyen minden időződés. Az, hogy, az, hogy, az hogy, benet, hogy igen. Tehát abba beleegyezett. Majd elment, vagyok. Nem, marad? lement a helyére, ott ült a mögöttem levő sorba egyébként édesanyjával és a nagymamájával. Maradt. Maradt. Abszolút végig Maradt. Az, ha... e, e, és e, még hogy a reakció mi volt, én magam, miután én a negyedik díjazotnak e, adtam át a díjat, én addigra lehiggadtam, és mondtam pár szót arról, hogy szerintem nagyon sok fiatal ember megérdemelte volna ezt a díjat. Reagálta. És a pénzt, és reagáltam rá. Nem. nem. De én őt nem a nevesítettem általában, nem, nem bírtam a szemébe nézni, mert attól féltem, hogy gyilkolom akkor, ha a szemébe nézek. De Én egy nagyon hevesmérmérsékletű pali voltam, és azért többé-kevésbé vagyok, de sokat változtam. Az életkorom is közre játszik ebben. Ha van rossz hírem, egyebek között ez is hozzájárul. A mai Kele János, aki még nem annyi idős, mint mi, de lehetséges, hogy most sokkal jobb formát fut, mint amilyet mi a Mátéval idősebben. Létezik-e, hogy ugyanott kicsit később oda menvén, mert köze van az egészhez, arra kéri az illetőt, hogy nem tudom. Tehát, hogy gondolja -e magát, gondolj -e magát aktivizálni, hogy a dolog ne így fejeződjön be. El tudod ezt magadról képzelni, vagy ez teljesen Már Mármint, hogy én a bennett meggyőzem. meggyőzzem? Hogy... Nem, hogy meggyőzzed, nem tudom meg jól megmondani, hanem, hogy beavatkoz. Hát nem tudom, én azon, ezen nem gondolkoztam. Azon gondolkodtam sokat, hogy én megmertem volna csinálni azt, amit a a bennet, és minél jobban ismerem a körülményeket, annál inkább arra gondolok, hogy nem, pedig én magamat nem gondolom. De most pontosan tudjuk, megadó. hogy mit tett bennet? Hát én most elhiszem, hiszem, amit a. És Gábor akkor mond, mi változott és... ahhoz képest, mint amikor írtál? Hát mondjuk azt, tudván, hogy ő beesik az utolsó pillanatban, meg tud valamit az utolsó pillanatban, tehát nincs. Ez alapján, az elmondás alapján túl sok ideje ezen gondolkodni, vagy ezt megérleni magában, de ott van vele az anyukája, nagymamája, feltételezem rendkívül büszkék rá, ott van a szakmakrémje, és ez egy, ez egy egyébként fontos és, és teljes díj, Uh, és közben tudva azt, hogy mennyien szeretnék ezt elnyerni, és nem nyerhették ezt, az egy fontos szempont, ő lehet, hogy nem mérlegelt abban az adott pillanatban, de azért ez mégiscsak egy fontos volna. szempont. Szerintem lehetett volna mérlegelni, szerintem ebben nagyon igaza van Gábornak, hogy itt azért ez is latba esik, hogy ő valaki könnyen eldobja magától, ezt más meg nagyon örülne neki, vagy nem Budi is könnyen eldobja. Nincs. És hogy én azért nem tartom magam egy megalkuló valakinek, ezt sok kritikával illethetnek, ezt még nem nagyon mondták rám. Uh, de én nem biztos, hogy ezt abban az adott helyzetben lett volna elég bátorságom meglépni. És én de most tisztel, már ott tartunk, hogy amit meglépett, az olyan bátorság-e? Az én szemem feltétlenül, én az előbb amellett próbáltam megérvelni, de nem változott a véleményed. Nem változott a véleményem, de a bátorság, a vakmerőség, meg a egyéb talán még pejoratívabb jelzők között olykor csak egy nagyon kis különbség, hihetetlenség. E tekintetben ti homlok egyenes ellenkezőjét gondoljátok, a jól vélem. Te nem gondolod ezt bátorságnak, sőt, alap nélküli Valamilyen értelemben bátorságnak gondolom, mert az is bátorság, hogy az ember fölmegy, és mondjuk letolja a gatyáját, és megmutatja a fenekét a nézőknek. Meg hogy az, hogy valaki oda pisál a színpadra, ez is bátorság. Tehát én szerintem minden színpadi cselekedet, vagy minden, amit egy, egy pódiumon csinálunk, és ellen, ellentétbe megy azzal, ami, amit az ember elvár, vagy vár, vagy egyáltalán gondol, és az ellenkezőjét csinálja valaki, akkor, akkor uh, az bátorság. Akkor is bátorság, a hülyeség, és akkor is, ha igaza van, és akkor is, ha nincs igaza. Júli, a szólásszabadság szenvedete azon az estén a te megítélésed szerint. Attól, hogy ő ezt csinálta? Vagy nem, hanem, hogy nem, hanem, hogy ez az egész azért tört, mert Na, hogy figyelj, ő nem... mindenki tulajdonképpen ott mindenki azt mond, amit akar. Tehát akkor is azt mondasz, amit akarsz, hogyha valaki mond egy olyan típusú mondat, amit mondjuk így lehet értelmezni. Én biztos, ha nekem valaki ilyesmit mondana, akkor visszakérdeznék, és egy kicsit elbeszélgetnék vele, hogy ezt miért mondta, hogy gondolja, stb. Ez az egyik. A másik az, hogy egy díjat vissza lehet utasítani különböző szituációkban. Tehát azt mondom, hogy én tudván tudva, hogy két millió forintot kapok érte, csinálnak velem egy portréfilmet, fölkérnek, föl érted, megvágják, stb. Azt a, azért, tehát készülök rá, akkor, akkor elfogadok egy játékszabályt, a, különben meg azt mondom, hogy nem kérek, nem kérek díjat, én nem ezért csinálom. Ne adjatok nekem pénzt, és akkor a zsűrinek van lehetősége arra, hogy egy szegény színészt, vagy vagy vagy rendezőt, megjutalmazzon ezzel az összegen. Én, várjál, még egy nagyon fontos eleme ennek van, ami te, természetesen azt lehet mondani, na és akkor mi van? De hát én magam ö, ö, féket teszek arra, hogy mondjuk kiért ki, ki török láncsát egy, egy zsűrivel való beszélgetésben a, a, a, a felterjesztettek között 15 tanítványom ott van. Érted ezt? Értem. És amikor fölfogom, hogy itt miféle rangsorok léteznek, és nem harapom át a torkát a többi zsűritagnak azért, hogy az én tanítványaimat minden áron be, vagy az én színházam tagját Vizi Dávidot, aki most volt 30 éves, és a cipője mellett jár, és nem bírja kifizetni a saját lakásának a bérköltségét, és nem tudom felemelni a fizetését, akkor egy ilyen gyerek odajön, és visszaszor két millió forintot egy banknak. Hát ne haragudj már! Hát ezt nem tudom más, hogy értékelni, csak dühvel. Dühös vagyok, igen, dühös vagyok erre a bátorságra. Lehet bátor, de én ezt nem tartom, nem azt, hogy nem tartom hogy helyesnek, elvette, elvett két millió forintot 64 embertől. Ez nem normális. Ugye ez is megjelenik. Ez nem, ebben az országban élünk, ennek ez borzasztó. A, ennek a történet, ezt lehet ünnepelni. Ennek a történetnek az úszájában megjelenik, de ami a legszembetűnőbb, az a politikai osztottság, mely szerint itt most valójában ner, nem ner, miközben ez eddig nem volt ilyen. Ugye a keleféle megnyilvánuláshoz a hajdan volt kulturális miniszter Bozóki András mindjárt egy respektet, vagy rispektet illeszt, miközben ki tudja, hogy tájékozott, vagy kevésbé tájékozott annál, mint amennyire te megén de a Gábor nem mindenféleképpen nagy valószínűséggel tájékozatlanak ha csak nem volt ott. Szerintem itt nagyon fontos dolgok hangzottak el, és szerintem biztos vagyok, hogy benne jobban értem, mint amikor idejöttem, és ezeket én nagyon respektálom, ezeket az érveket. Alapvetően arról van az, hogy mit gondolunk a benet kapcsán arról, hogy ő hozott egy olyan döntést, amelyben csak is kizárólag magára, vagy a saját ilyen önös, vélt vagy valós morális fölhorgadására, elvei, nem tudom, integritására volt. Tekintettel, és semmi másra, akár a díj respektusára, akár más potenciális díjazottakra. És szerintem ez az alapvető kérdés, hogy ilyenkor egy díjazott vagy potenciális díjazott megengedheti-e magának ezt a típusú luxust, hogy ilyen szempontból önző legyen. A bátorság. Be, Beleértve, hogy ugye a Telex leírása alapján is az volt, hogy dacára annak, hogy arra kérték, hogy ne beszéljen, ő beszélt és lemondta vagy lemondott a, a pénzről, de nem arról volt szó, hogy elegedett volna annak a kérésnek, mely szerint ne beszéljen. Igen, tehát szerintem a, az ilyen típusú bátorságnak mindig van egy kis önzősége, mert senki nem légüres térben mozog. És ha ilyen döntést hoz, ő annak a helyességéről morálisan nagyon nagyobb. Ez nagyon bátorság vagy dac? mind a kettő. De kettő között minőségi a különbség. De én azt a minőséget biztosan nem tudom megítélni. Lehet, hogy a gábbas, hogy biztoságában jobb. Az egy nagy kérdés, ami egyébként megvalósíthatatlan, hogy az akkori nem. Vilmányitól megkérdezni, hogy amit aztán később róla írnak, azt akkor ő gondolta vagy sem, mert ez fizikailag lehetetlen. Téged bárki is kérdezett utána közvetlenül. Nem. Um, illetve nem igaz, tegnap előtt este. Hát nem kérdezett, hanem kaptam egy jelzést, hogy valaki nagyon elítélőleg van a, azzal kapcsolatban, a evélel kapcsolatban, mint az a 25 kidíjazott alájött. Számomra például, én nem tudom, ez mennyire az én hiányosságom valami, és bizonyosan, de számomra az nem volt evidens, hogy Gábor benne van a, ebben a grémiumban, ami dönt erről. Nyilván után lehetett volna nézni. A tenesben az is benne volt. Akkor ne, mindegy, nem, nem arra koncentráltam, vagy lehet, hogy egy korábbi cikket olvastam, ezzel kapcsolatban még a legelsőt, a meg hogy itt azért alapvetően nekem sem, meg sokaknak sem a zsűrivel van itt a, volt itt a bajuk, hanem azzal bizonyos valakivel aki. Beleért vagy aztán, meg... amikor elkezdődött ennek a mészántása, akkor azért előjött, hogy te a katona igazgatója. Persze, mert tehát ez a végén sokal szó volt, persze, hogy biztos persze, én persze. vettem rá ezeket az embereket, hogy írjanak levelet. Nagyon örülő vagy, vagy akár az, hogy Rudolf Péter vagy én ő, szóltunk a Benetnek, hogy ne politizálj. Hát vagy illetőleg, hogy hát. ebben én nem avatkoztatok bele aktívan. Um, egy olyan kérdés, amit a végén kéne föltenni, de most már itt nagyjából 35 óránál tartunk, bár abban maradtunk, hogy 7 óra nem lesz, de 65 perc még lehet. Ez egy a méreténél nagyobbra fúj történet, vagy sem? Hát, oké, akkor azt kérdezem, számodra ez a történet ma miről szól? Egy mondat. Szó le arról, amiről a keleír? Nevezetesen a nerben semmi sincs ingyen. Erről szól? Nem. Nem erről szól, arról szól, hogy, hogy ítélkezzünk valakik felett, vagy valaki felett, vagy valamilyen ügy felett, anélkül, hogy, hogy utána jártunk volna. Ezért ezek súlyos mondatok, nem az, enyém, az enyémet feles, de a Gábor egy fontos ember. Mit kezdeszte ezzel? Szerintem ez egy fontos tanulság. De milyen tanulság? Szerintem, hogy minden ilyen ügynek sok rétege van. Én ezzel együtt tartom, amiket ott írtam, és lehet, hogy nem ez az ügy világítja meg a legjobban ezt. De nem létre, hogy rossz bőrbe öltötted... Öltöztetheted a saját gondolataidat. lehet ez is. Idat. Én ezt elfogadom. Tehát én nem gondolom, hogy hibátlan lenni, hogy ez a Facebook-poszt hibátlan lenne. Vagy ja, azt akkor, nem, azt sem gondolom, hogy ez, ez a jobban benne hogy lehet, ez lehet e alkalmatlan eszközzel nem ilyen erőszakot elkövetni. Ezt a hasonlót inkább kikerülném, ha egy módon rá. Nem, tehát szerintem az nem véletlen, hogy amikor itt ez eszkolálódott tovább, és hogy most a Luffy mekkora a. De Luffy-e? De luffy Amikor te írtad, akkor te ezt nem úgy írtál hozzá, hogy Luffy. Nyilván nem, én ezt nem, nem, nem, nem. És szerintem az egy kérdés, hogy Luffy-e? Ez tovább eszkalálódott ez az ügy ezzel a nyílt levél. De hogyan tud egy, hát, egy Nagyon egy sokan Luffy reagáltak erre a nyílt levélre is. Én nem véletlenül nem tettem. Mert amikor kijött az a nyílt levél, uh, én azt legalábbis is mindenképpen dekódoltam magam számára, hogy ez egy annál jóval bonyolultabb ügy, mint hogy azt én felelősséggel Helyes. meg tudnám írni. Helyes, érni. ez nem egy szakmai műsor, te abból, ami itt van előttem, uh, csak részletek. Uh, a felterjeszt azt mondja, az ünnepség előtt a szervezők részéről megfolgalmazott. Dörödöm, dörödöm, dörödöm, de ami, ami lényeg az az, hogy... Az ünnepség előtt a szervezők részére megfogalmazott kérdés, miszerint a nyertesek köszönő beszédeiben lehetőleg tartsák tiszteletben a díj függetlenségét, pusztán azért hangzott el, hogy a díj megőrizhesse szakmai hitelességet és méltóságas sértetlen maradjon. Ebben a közegben kardot rántan indoklatlan és felesleges az üzenet félrement, a kollégám pedig cselekedett, ahogy jónak látta, úgy gondoljuk ezzel a döntésével, nem a jelen valódi cenzúrainak vagy a rendszernek intett be, hanem azoknak a színészeknek, akik leadták le a voksukat, azoknak a tagoknak, akik és azok a fiatal alkotóknak, akik szintén megkapatták volna ezt a díjat, és boldogan átvették volna. Én szerintem számomra meg úgy összességében is nagyon sajnálatos, hogy azok a művészek, akik ezt a nyílt levet aláírták, így érzik. De minden bizonyal nem véletlenül érzik így, és én ezt tiszteletben tartom. Ebből lett számomra nyilvánvaló, hogy ez az ügy sokkal bonyolultabb annál, mint hogy elsőre tűnt. De később írtál erről? Nem, nem. Én, erről, én szándékosan nem írtam utána erről, erről az ügyről. Között. De aztán nem gondoltad, hogy neked erről folyamatosan, ha egyszer már írtál? Nyilván igen, de hát ennek utána kellene menni. Tehát, hogy akkor ebben szépen no, akkor neked... a kötelességet... Jó, tudom, neked nem ide Szerintem... a foglalkozásod. Igen, tehát itt nyilván bejön az, hogy az embernek utána mire van ideje és mire nem. Azt, azt látom, hogy... Jó, csak ha emiatt a Máté megsértődik rád. Azt sajnál nem. De két csöton ezzel együtt kellene éljek. Én továbbra is tartom, hogy az első Facebook posztom az nem a zsűri irányában. Értem, de az úgy generál szólt mindenről. generál szólt mindenről, mert szerintem azért ennek van egy ilyesféle vetülete is, és itt nem akartam ott közbeszólni, amikor erről ö, ment a diskurzus, de ez egy fontos dolog, a nérben ez is előfordul, ahol élünk, és persze nem tudjuk kikerülni egyikönk sem, de az ember csinál valami tisztességesen, a legjobb tudása, tehetsége szerint, az ő saját megítése szerint független a politikától, és valami jó szándék által vezérelve, és ebbe bármikor, bármik időpillanatban betoppanhat a politika. Mint ahogy itt is az első hírek arról szóltak, hogy betoppant a politika. Egy példát szeretnék csak erre mondani, Spiller TV, nem akarok állandóan ezzel ne, például, ne, az, én, ne, én unom a legjobban, még akkor sem, amikor én ott dolgoztam, nem mentek ezek az egyperces reklámok még a Spiller tv -en. Nem így indult az egész. Ma már mennek, és uh, én sokszor hallom azt, hogy hát én is ott dolgoztam, akkor nem volt vele semmi bajom. Nem mentek egyperces izé, hergelés, uszító dolgok akkor még a meccsek születében. Ma már mennek. Ez úgy ment át ezen a a keresztül vált, mint kés a vajon. Észre vette senki egyik napról a másikra. Senki hát nem vette fel a kérdéseket, de? hogy mi történt közben, erre kellett volna reagálni. Nem kellett volna. De, de jó, azt állítom, hogy valami ilyen emberek végzik a munkájukat tisztesség, és egyszer egyik napról a másikra olyan helyzetben találják magukat, hogy valószínűleg morálisan vállalhatatlan. Oh. Erről szól az, hogy a nevben Én... nincsen ingyen semmi. Azt mondják, hogy dolgozz az angol focival, csináld, amit szeret. Éj a hobbidnak, csinálhatod, nem szólunk bele, majd másnap izé, a meccsek között, a ké, te arcod közé bevágják az egyperces uszítást. Igen. nincs eszközöd rá, hogy ez ellen küzdj. Szerintem ez nagyon káros, és ez nagyon rossz, és erről szólt van az első bejegyzésem, főképpen, és akkor lehet, hogy nem artikuláltam elég jól, ez mindenféleképpen... A beléd, szétben. hogy ugye vannak terjedelmi korlátok, és itt tovább, és itt tovább, de az itt a kérdés... Hogy, és ezt azért intézem a Gáborhoz alapvetően, mert ő sokkal öregebb, mint te. És azért ez elvileg több tapasztalattal is jár. A politika jelenlévősége az életünkben, annak növekedése vagy csökkenése, az mennyiségi vagy minőségi. Hát ugye a mennyiség csap minőség? Igen, akkor ége. jó a kérdés. Tudom? Mennyiségi, ami átcsapott már a minőségre. Át? Hát, persze. Valaha volt ennél sokkal kevesebb, amikor nem volt ilyen minőségű? Hát nyilván volt, vagy a naivitás. De ez nagy jeldeleg. különbség. Már micsoda? Hát hogy a naivitás. Hát nem tudom, hát mondjuk a rendszerváltozásra gondolok. A rendszerváltozásra gondolok, akkor mennyiségileg. Biztos, hogy ennél talán magasabb volt, de minőségben úgy érzem, hogy, hogy akkor egy jó minőséget hozott elő általában, érzetben ha erre célzol, vagy én erre... Értem. Igen, csak ne felejtsd el, hogy a te kérdezzen. szakmádban levő viták egyébként pont arról szólnak, hogy a jobboldali művészek azért is érzik azt, hogy ma nekik, tehát, hogy nekik revansot kellett venni, hiszen akkor ő nekik nem jutott az a szerep. Tehát azt az időszakot lehet, hogy a te művésztársaid egész másképp élik hát, meg. Ugye ez egy szubjektív dolog, kilóra nem mérhet. De hát János, hát nem voltak akkor jobboldali meg baloldali művészek, hát nem is tudtuk, hogy jobboldaliak vagyunk, vagy baloldaliak. Azért a rendszerváltás után relatív... Hát egy a, hamar a kiderült lassan. A szakmám, akkor a hát ott, ott hamarabb artikulálódott, mint gyorsan, a színházi szakmában. Gy, gy, gyorsan, gyorsan polarizálódott. Ott, ott gyorsan, de, de a színházi szakmában nem. Szerintem a van hogy bocsánat, a történetnek az a... Nem tudom, hogy ez mennyiség vagy minőség, de ez a hiszterizáltság. Nem, ez nem hiszterizáltság. Én erről egészen más gondolok. Én ezt irritációnak gondolom. Lehet, óriási különbség a hiszterizáltság, már az irritáltságnak a következménye. Tehát ez, ez egy olyan szervezetnek a tiltakozása, amely már nem bírja az irritációt, de ne zárjuk le ilyen könnyedén. A Színház Online-on ez azért inkább a Gábor terepe, mint a miénk, függetlenül, hogy ismerek embereket, hozzászól Vasvári Csaba, aki azt írja, hogy ebben a szakmában sem lehet hagyni, hogy valaki valamit érezzen, gondoljon, és azt szerint cselekedjen, amit a hely időkörülmény hármas egységében épp jónak lát, nem titeket értet, meg, kiellen véditek magatokat, írja a közlemény után, és ezután elkezdődik egy párbeszéd, vagy többekkel való beszéd, Szász Judit, akit nem áll módonban ismerni, te ismered. Nem tudom ki jó. Azt írja, Gábor György filozófus jogosan kérdezte meg, hogy ebben az elkussoltatási akcióban elkussoltatási akció, akcióban mégis mit mondott tett vagy nem tett Máté Gábor és Rudolf Véter mint a zsűritagja? Hát igen. Tehát pertroktálva vagy már igen, igen. Gábor György filozófus által. Így van. És nem a jó között. Nem. Már pedig Gábor György az ellenzék ember. Ha az ellenzék embere rólad nem mond, jót vagy rosszat mond, azzal automatikusan a nehez sorol, miközben korábban saját magadat nem gondoltad közelének, csak hogy idézzem Bereményi Gézát, csat a másra, hogyha te ideálsz, odaállok, ha te odaállszín ideálok, ember nincs, aki ezt követni tudja, és nem is szabad. De gyakorlatilag lesz egy olyan leképeződése. Igen. Mert megszoktam, tehát engem mind a két oldalról rúgdosnak, megszoktam, nem szeretem. Nem lehet megszokni. De azt megszoktam, nem csodálkozom inkább, akkor így mondanám, hogy nem csodálkozom. De nem is ez a dolog lényeg, vagy ez nagyon fontos, de most odaadom ezt a mondatot neked, és azt mondom, hogy, mint a Sándor György, hogy tiétek a jövő korábban még azt hittem, hogy a miénk lesz, úgy fejezi be... Az egyikünk által sem ismert száz Judit ezt az egészet, nekem már csak egy kérdésem maradt, tehát megismétli. Ezen alkalomkor mit mondott, tett vagy nem tett a zsűriben helyet foglaló Máté Gábor és Rudolf Péter, de nincs vége. Félreértés nélség, legkevésbé ez ugyancsak a zsűrit a Káll és Uber Frank pára gondolok, tehát olyan megkülönböztetést tesz, amit nekem értenem kéne, amiben az egyik oldalon a Máté Gábor és a Rudolf Péter van, a másik oldalon pedig a Káll Csaba és az Overfang Pál, és én azt mondom ma 65 évesen, hogy én ezt nem akarom érteni. Tudom, hogy mire utal, és én ezt nem vagyok hajlandó elfogadni, és itt utalok vissza arra, amit te mondtál, az MT sokszor elhallgatja a valóságot, de ahányszor el fogom olvasni az mt t abban a reményben fogom elolvasni, hogy most igazat ír. És ma már megpróbálok mindenben elhinni valamit, amit aztán később lehet, hogy cáfol a valóság, de nem egyből úgy fordulok hozzá, hogy amit a Kele mond az igaz, amit a Mártén mond az hazugság vagy fordítva. És ezt lehet jó hiszemiségnek mondani, lehet mondani naivitásnak, én próbálok egy fialai tárgyilagosságot felvenni, ami nincs. E, e, újságíróként ez azt gondolom, hogy valamelyik ilyen kötelesség az embernek, de, de hogyha ez kicsit... Mit kezdett bávod... a Rudolf Péter Máté Gábor kontra K.L. Csaba Frank Én e, ezt hívtam hiszterizáltságnak, de akkor irítáltsága, ahogy, ahogy te fogalmazol, az lehet, hogy még... De miért nem várjál el... El tőlük ugyanazt, e, amint... Tehát miért várjál, de az országban nem? Elnös, hát Ebben az országban 30 vagy nem tudom hány éve árkokatásnak politikai pártok, közösségek Tudatosan De nem beszélsz ez, ez a Stász Judit, hogy ő maga is ássa az árkot? Nem, valószínűleg nincs tudatában, önkéntelen csinálja, ezek az árkok... De hát a Káll Csaváról úgy ás. gondolkodik, meg az Oberfrank pár, hogy ők az MT. Hát, vagy ők a másik oldal, az egyik, meg a másik. Van egy árok, aminek a két oldalán állnak emberek, és azon az árkon nem lehet átmenni soha. Ez a magyar politikai rögvalóság. Nagyon-nagyon sok ilyen típusú elköteleződés mentén, mentén hiszterizált ember számára. Ez rendkívül szomorú. Ez, ez borzalmas van, tragédiája ennek az országban. Én, én azt gondolom, hogy ez egy kreál dolog, ez ebben a formában így nem létezik. Ez egy kreált dolog, de ha x millió ember fejében létezik, akkor a politikában létezik. Ez a akkor valóság. nekem az a dolgom, hogy ezt megszüntessem. Hát egyébként nem létezik. Lenne, szerintem sok mindenkinek lenne az a dolog, hogy legalább a oldja ezt valami az emberek fejében, de nem ebben a idányban van vagy. ugye az, amikor átugorják az álkot, a nincs. Igen. Igen. Ez egy tökéletes párhuzam. Igen. De csak azért, mert a latinovics átugorja, az őr és hát akkor... Akkor az ott van. Ak akkor az ott van. Később Vasvári csabának különböző emberek, különböző dolgokat rónak föl, de aztán már ott van, hogy hogy tud ő véleményt nyilvánítani, amikor ő valamikor a Vörösmartis színháznak volt, az igazgatója, a vége pedig az, az a slusszpoén, hogy de hát a Széles Gábor volt az apusa. Ide jutunk. Azt írja, ne felejtsük el, hogy akkor még Széles Gábor veje volta. Hát ez az agyrém kategória, de... Ez az árokás eredménye. Igen. És gyakorlatilag a Vilmányi Bennet története ide vezet. Igen. Szegény Vilmányi Bennet, vagy nem szegény, amikor ott ezt elmondta, nem volt tisztában azzal, hogy mit változni. Persze, Persze hogy nem. Ezt a szelet már senki nem fogja visszavinni a zsákba. Én azt látom, hogy egyre kisebb és kisebb történetekből lesznek egyre nagyobb és nagyobb viharok. Kik kreálja? Mi? Mi kreáljuk? De én is, hát én is kreáltam, itt olvastad föl. Így, így. Ez a, ebből a szempontból a De ezért lenne dolgot, hogy írjál, hogy vissza lehessen vinni a szeret a zsákba? Ö, nyilván, ezt meg fogom fontolni, de, de közben meg azt is látom, és ezt nem ilyen felkérdezés szemszögből akarom behozni, hozzám is sok mindenkitől színházba járó, színházat kedvelő, kultúra, fogyasztó emberektől jött vissza, hogy hát itt most 25 színész, meg 25 nagynevű, komoly művész összetöt állni egy közös ö, vélemény mellés, hogy ez mennyire kevés ügyben volt így korábban Szóval hogy ez is. Ennek is van egy ilyen súlya, hogy milyen ügyekben jönnek létre ilyen nyitvag, és milyen ügyekben nem. És nem a levé jogosságát akarom elvitatni, mert sokban értem, mint amikor ide érkeztem. Csak ez egyesekben úgy kereteződik, hogy na most kiálltak valami mellett, vagy ellen, már ez is ugye egy ilyen ilyen teljesen. Ö, szubjektív megítés kérdése, és akkor jön nagy a relativizás, hogy de korábban, amikor X, meg Y, meg Z, meg E, meg F, meg Y, akkor nem. És akkor miért nem, ha most igen, és most miért igen, ha akkor nem. És hogy innestük ez a minden elvész ebben a folytatólagos és állandó relativizálásban. És ugye ebből fakad ez, hogy ha az ember egyszer kiállt valami mellett, akkor minden mellett ki kell, ha egyszer valami ellen, akkor minden ellen, mert ha akkor igen, akkor most miért nem? Ez És pontosan, pontosan így van. Az egész. Ez pontosan így van, csak ez most a... ugye keresem, ugye ezt, amiről te beszélsz, ezt Kovács Bálint írta meg, nem tudom olvasnod. Nem számít Istennek nem. Miért hálás De megértem, Na, De hát ő színházi. Akkor, azért, mert tudom. kritikusok cíhe Tudom mondja, mit írt. Azt írta, szomorúan és értetlen állok ezelőtt a nyílt levél előtt, majd később nem az a kérdés, hogy kinek van igaza, mi hangzott el, és mi nem félreértés volt-e, vagy sem, hanem az, hogy ezeknek a nagyszerű színészeknek, és amennyit személyesen ismerek közülük jó embereknek, miért kellett ezt a legszívesebb nyilvánosság elé tárni, tárniuk. Sáros Dilila éppen napokban nyilatkozta le, még öt év után is fáj nekem, amikor felvállalta, hogy beszél saját a színész kollégák nem álltak mellé, vagy ott volt a Gotárügy. Ott volt az operes színházi zaklatási úgy, ott voltak politikai jogból kirúgott igazgatók, kirúgdosat igazgatók. Ezekben az ügyekben nem volt 25 egymással egyetértő színész, aki felszólalja, hogy nyílt levelet írjon, egyetértésben artikulálja, hogy mi történt, nem helyén való, most van ebben az ügyben egy fiatal kollega nyilvánosság előtti lehülyézésében. Nem is igaz, hogy lehülyézték. Tehát ez, ez szövegértelmezési probléma. Hát egyszerűen, ha most végigvennénk, de szerencsére már erre, a jól tudom, nincs időnk, és nincs is hozzá kedvem, mondatonként meg tudom mondani erről a levélről egyébként, hogy, hogy mit állít, semmi, se egyáltalán nem hülyézték le a vilmányi vennetet, sőt, elismerték, hogy mondhat, amit akar. Pont ez a levélnek a lényege, a nyílt levélnek, hogy nem bánják, sőt, nem is nevesítik egyébként a kollégájukat, hanem egyszerűen elismerik, hogy ő is megmond, mondhatta, és a mellesleg azt írták, hogy ez félrement éppen azért értelmezésemben, és szerintem én jól értelmezem ezt a szöveget, aggódnak, hogy ez a díj, ez most bemocskolódott ezáltal, és azért aggódnak, mert ennek volt, hogy mondjam, valamilyen független látszata, vagy most már az... De hiszem, ha jól értem, hogyha egyébként te aláírtad volna, akkor a 25 mellé sorakoztál volna föl. Igen, de úgy gondolom, hogy én mint egy zsűri. Tehát én olyan értemben vagyok érintett, hogy, hogy zsűríszek. Én ezt tökéletesen értem. Én, csak nem fogok, nem azt, fogok... azt értsétek, én ezt értem, csak azt értsétek meg közben, hogy ez az egész ügy közétek akarva, akaratlanul egy árkotásot. Jelen pillanatban Kele kelle János az ellenzék, te pedig a nerv vagy barátom. Itt van Tompa Andrea, Tompa Andrea is. Megvan. Ismerem, Tudom. És olvastad, hogy mit írt? Azt írta nekem, csak egy nem tetszett abból, amit írt, főleg, mert az, azt, hogy ő hogy hogy hogy mondjam, hogy szubjektív, az rendben van, de amikor azt írt, hogy szép és okos gesztusa, a, szépen azot, és okosan tette. Szépen és okosan, ezt vitatom. És ugye ide jön Sáros Díléla egy mitú történet, így olyan karikák kerülnek ebbe a láncba, amire én konkrétan megkérdezném az egyébként nagy tudású Tompa Andrea, hogy ezt hogyan tudta összeilleszteni, mint égszerész. Én mondom, ez a. Előbb erről próbáltam beszélni, erről a relativizálási... Jó, csak az a kérdés, hogy a kinyílik kör... kinyílik ilyenkor ennek a lehetősége? Én ezt nagyon jól beszélsz. Csak az a kérdés, ragyogóan hogy beszélsz, hogyha kinyílik ennek a lehetősége, akkor élni is kell -e vele. Tudnék, a nerv az nem igazán egy létező dolog. Az egy logika, amit lehet követni, lehet ellenállni, és a legtehetségesebbek, de olyan nagyon kevés van, és életútját tekintve is sem könnyű, akit közöbbösen, tehát aki, aki, aki ezt megpróbálja, kívül, vagy kívül hagyja, ez nagyjából lehetetlen. De mégis ez a legnormálisabb hozzáállás. Az összes többi ezt támogatja, vagy ellenzi, és akarva, akaratlanul ássa ezt a kibabrált árkot. Akaratlanul szerintem a legtöbben akaratlanulásság. De erre mondom én azt, hogyha 30 éve így működik ez az ország minden reflexében. Vagy nem nagyon működik sok 30 reflexében. éve így, nem is. Jó, hát, akkor, bocsánat, bocsánat, igen. Akkor, akkor ez alól rendkívül nehéz a magát bárkinek, és akinek ez sikerül... Őt én nagyon nem köszönöm. az a gond. Az a gond, hogy amit én most csinálok, hozzátéve a Máté, mi óhatatlanul átsorolódunk valami olyan helyre, ahova nem akarunk sodródni, de ebből a máté kialakulhat. meg ilyen sebesség van. Tehát bizonyos emberek szemében én is átsorolódok, mert egy olyan pártnak vagyok az elnökségi tagja, ami beült a parlamentbe, és nem kéne beülni a parlamentbe. Tehát, hogy ezek, ezekre állandóan átkereteződnek, tehát mindenki sorolódik mindenhová, gyakran ettől én szerintem olykor-olykor meg kell tudni próbálni az embernek függetleníteni magát, mert, mert másképpen nem tud hasznos munkát végezni. És bár ez ilyenkor rendkívül rosszul esik mindenkinek, Nekem is rosszul esik, amikor két hibát lehet elkövetni, ha kimész, tüntetni, meg ha nem mész ki, mert ha kimész, minek mész, mert úgy sincs sem értem, ha nem mész, akkor meg már tüntetni sem mész ki. Tehát, hogy ezek ugye, ezek egészen elképesztő frusztrációkból fakadnak szerintem, és mindenkinek az ilyen típusú frusztráciával én empatizálok, mert ebben az országban élünk, és látjuk, hogy mi zajlik, és mindannyiunkat rettentősen zavar, és a abbéli, ö, zavarodottságunkat, meg zavartságunkat kompenzáljuk ezekkel a pótselekvésekkel, hogy nem tudunk hatással lenni a történésekre, hogy az ország 12 éve megtörténik velünk, élünk benne, napról napra újabb és újabb szinteket lép, de nem tudunk hatással lenni, nem tudjuk megakadályozni, és nem tudjuk eltéríteni a szerintünk rossz útról, ettől rosszul érezzük magunkat benne, és ettől történnek ilyen dolgok, mint ez, amikor egymást marjuk, túlreagáljuk, hiszterizáljuk, ide-oda sorolunk, mindenkiben az ellenséget látjuk, mert vagy nem elég radikális, vagy túl radikális. Olvasod a Egyet írt, vagy többet írt? Az egyetért egyet, több változatban. Am? Itt ugye azt írja, ha valaki, hát én tudom, milyen hirtelen indulattal, Vecsei Hármiklós, ha valaki, hát én tudom, milyen hirtelen indulattal cselekedni, ha az ember igazságtalanságot érez, ugyanezért nem vettem át Novák katalin a Fiatalokért díjat, pontosabban azt kértem, hogy had beszélgessek vele előtte a FreeSafe ügy kapcsán, azóta sem keresett. A mi ismerettségünk a Gáborra a régebbi, mint a veled való, és ebben már reménytelen, tehát ezt már nem lehet utolérni. érni. <gül> is közelebb vagyunk ugye egymáshoz. Ez a ner-nem-ner, ner, ez egy új felvetés. Én figyeltem a szüleimet, és ha valamit szerettem volna, az az, hogy az én generációmat ne érje utol a politizálás. Ennek az ügynek a főszereplője nem az én generációm. Annál rosszabbul érzem magamat annak okán, hogy az a benyomásom, de benne vannak a hozzászólások. Tompa Andrái úgy, mint az összes többié, Csáki Judit, ugye? csak Judit ott olvastad, ír, ír ebben a hosszú sorozatban, ahol egyébként a Vasvári Csaba is megszólal. Csáki Judit azt írja, és büszke vagyok, nagyon büszke, hogy Hartai Petra nem írt alá. Értem a katonásokat, de Vilmányi gesztusa nem Máté Gábor ellen szólt. Ez hogy jön ide? Ez egy. De hol volt az én nevem a, a másik szövegben? Ez, ez, ez ott ahogy hogy az hogy emberek ez a Gábor Györgyre, reagál. igen, igen, igen, persze, persze, persze. Nem, persze. Hát ez, ez, ez ez jó meglátás, hogy nem ellenem szólt, de de azáltal, hogy én a zsűriben benne vagyok, és azáltal, hogy én képviselnék ott embereket, azáltal, hát odarugott, amiről ő nem tudott. Tehát, hogy ezt nem, ezt, ezt nem ö, ö, amúgy is kellem, az szerintem az oké, okay, hogy kiketten beszélgetünk, illetve ilyen értem a hárman, hogy te vagy, aki ezt az egészet előhívtad, de például, hogyha mondod, hogy erről lesz szó, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy nem jövök el. Nem akartam előtt elmondani. De, de nyilván, hát, mert azt akarta, hogy nyilván, hogy jöjjek el. Nem! Amikor meghívta, ez a történet. Akkor nem, hát akkor nem, nem volt, volt, persze, ez igaz, persze, Igen. nem volt, ez is igaz. Na mindegy. Én tehetségtelen vagyok, de szerencsé. Vaj, <gül> majd, most majd, majd, majd nézett, hogy róla mit írnak ezek után, ezek a élesre fent tollú, egy élesre fent számító. Visszatérve, amit elkezdtem mondani, nem éltem más országban olyan hosszan, hogy rájuthettem volna arra, hogy ott a sérelmi politizálás, hogy működik, hogy az emberekben az életük folyamán Ért sérelem, hogy tokosodik be, és hogy viszi őket akaratlan más irányba. Kétségbe esetten figyelem, hogy ez a sérelmi politizálás, amiből én ki akartam maradni, és nem sikerült, az hogy hagyományozódik nálunk nagyságrendekkel fiatalabbakra, és kerülnek abba a helyzetbe, amiből egyébként nem nagyon lehet menekülni, mert a sérelmi politizálás az nagyjából, mint az ételszak, beleeszi magát, és akit egyszer elkapott, onnan már nem nagyon menekül, vagy csak nagyon nehezem. Érthető az, amit mondok. Abszolút. Szerintem... Mi az ellenzere A sírelmi ah. politizálás és a NER, az nem ugyanaz. Persze, hogy nem. Szerintem, és ha Nyugat-Európát nézzük, ahol ugye nem akarok nagyon messzerül indítani az elmúlt éveknek, az egy nagy politika tudomány, vagy politológiai közmegegyezése volt, hogy eltűntek a különbségek a régi, vagy szinte eltűnt a különbség a régi, jobb közép, meg bal közép pártok között, a centrum összeért, már majdnem ugyanazt mondják, persze megerősödtek a szélsőséges, stb. stb. De ennek van egy nagyon hosszú demokratikus hagyománya, az elején a demokratikus kormányok, meg a parlamentarizmus megalakulások, és ezekben az országban is nagyon súlyos viták voltak a két oldal között. De az, hogy sikerült egy jó társadalmat felépíteni Nyugat-Európában, ahol az emberek kiszámíthatóan tudtak gyarapodni, egyre jobban éltek, és ebben szerepe volt annak, hogy ezek a politikai oldalak bizonyos kérdéseket kiemeltek a politikai viták keresztüzéből, tehát azt mondták, hogy egy választáson én veszítek, az nem tragédia az országnak, mert a másik sem akarja tönkretenni, meg a másik sem hazáruló, meg idegenügynök, meg zsoldos, meg nem tudom, csak éppen bizonyos kérdésekről más gondol, de ő is jót akar ennek az országnak. Most nem én nyertem, majd legközel. Megint én nyerünk, de vannak közös dolgok, amikben ugyanaz gondoljuk. Tehát bizonyos kérdéseket kivettek a politikai viták keresztüzéből, mert csak így lehetett sikeres jólíti felépíteni. Magyarországon nem sikerült az elmúlt, és itt számos szám, ember az hogy... politikáról beszélsz, hogy neked hab, mint politikus. Nekem érkezzel, ez, akkor... én, em, én csak ennek látom értelmét. És ettől hát nagyon messze vagyunk, és ebből a szempontból szerencsés helyzetben mert a momentum ezért jött létre a miggenezésünk, ez. Rengetegszer a fejünkről olvassák, hogy döntsük már el, hogy liberások vagyunk, vagy baloldaliak, vagy konzervatívok, nem mindenféle 19. századi címkéket akarnak ránk oktrojálni. Ez a közösség ez úgy jött létre, hogy ezt a felismerést megtették a tagjai. elmúlt 30 évben nem sikerült. Egy jó országot építeni. Nem sikerült olyan országot építeni, ahol az emberek jól élnek, kiszámíthatóan gyarapodnak. És egy, tehát nem olyan a Magyarország, mint Svájc, ahol én diáként eljutottam gimnazistaként, és én, én politika iránt érdeklődő valaki, az egyből azt néztem, hogy ki a miniszterelnök, hogy, hogy néz ki a politikai rendszer. Nem tudja, és megkérdeztem ott Kolomberi, meg kicsit idősebb, mert azt fogalmuk nincs, hogy ki a miniszterelnök, kit érdekelt Már valaki, van, lesz majd egy következő, az ő életüket, ez nem befolyásolja. Számomra fölfoghatatlan volt az akkor. Lett ez az ügy, amikor hívtalak, nem volt, de ha tudtad volna, miért nem jöttél volna el? Főleg azért nem, mert, mert túlságosan nagyra van fújva egyrészt, másrészt meg nagyon rossz, már ott rossz volt a diátadó után, hogy ott nekikeseredve ott áldogáltunk, és arról, és erről beszéltünk, ami történt, és nem azokról beszéltünk, arról a másik négyről, akik tehetségük folytán megérdemelték, Hát, de Ez lehet is is. Hát de nem tudtunk arról beszélni, mert most se beszélünk, mert olyan jó lett volna, hogyha a Kele János leírja valamelyik jelöltről, aki megkapta, hogy látta egy filmben, vagy látta egy színpadi alakítását, és el van tőle ragadtatva, és milyen. Milyen nagyszerű színésznek látja őt. Lett volna egy ilyen kommentje, és ezért hívtál volna ide, hogy én is így látom e Igen, róluk. de a hosszú távon, el, és mi ugye ismerjük egymást, és tudod, hogy mi a törekvésem, hosszú távon annak nagyobb jelentősége van, hogy ezt a folyamatot kiiktassuk az életünkből, semmint, hogy most azokról beszéljünk, akik díjazottak, mert hosszú távon ennek van jelentősége, miközben rövid távon nem lettek másodlagosak, a kitüntetettek. Hát abszolút másodlagos. Az egy másik lesz. kérdés, hogy ki mennyire optimista a tekintetben, hogy ez megszüntethető, de ha ez, e tekintetben én pessimista lennék, pessimista vagyok, de amikor dolgozom, és most dolgozom, akkor is, ha beszélgetek, akkor hivatalból vagyok optimista. Nem tartom egy olyan, tehát félrejtés negyesség, nem voltam sebész. De tudom, hogy van olyan, hogy kinyitják valakinek a hasát, és aztán visszazárják, mert nem érdemes. Én ezt nem gondolom egy ilyen hasnak. Neked ez a, a dolgod, neked ez a dolgot, bocsáss neked ez a dolgot, tehát, hogyha én te lenni, De nem vájkálok. Nem, nem... vájkáltál, ne, nem is mondtam ilyesmit, nem is gondoltam. Én jót akarok, ez egy másik kérdés, és ez, és ez, ki is derül, ez ki is derül, csak az a kérdés, hogy a jó akarást úgy értelmezik-e azok, akik ilyenkor fenik a késüket, és már lehet, hogyha ez élő lenne, már megírták volna, rólam is, rólad, is, rólad is, rólad főleg, az, hogy nagyjából most éppen fele kacsingatsz, tehát itt az a baj, hogy, hogy az emberek a hirtelen, a hír, ez a Facebook, ez borzasztó tulajdonképpen. Mert, mert régen az volt, hogy valaki mondott valamit, eltelt egy nap, két nap, három nap, összejöttek, társaság, kártyásztak, és egyszer az egyik azt mondta, hogy te olvastad ezt, Ilyen a barom, tehát tényleg igazad van. Lehet, hogy fölhívott még valakit telefonon, ha éppen volt vonal a telefonban, csak ő is elmondta, és kész. És az emberek úgy jól, ezzel el lehet lenni. Ezzel nem lehet el lenni, hogy hergelik egymást az Hát egymást hergelik. Hát miket, miket olvastál? Micsoda baromságokat? Értelmes, klassz emberek. Anélkül, hát mondom még egyszer, amikor velem csinálták, amit csináltak. Nem, hogy az ujjamon meg tudom számolni, hogy valaki, bárki, hogy fölhívott volna. Mielőtt kommentelt volna. De figyelj, mi, mi, mi volt ott? Megközelebb teszünk erre egy bátortalan senki, senki nem kérdezte meg. Senki. Mint ahogy most se. Most se kérdezte meg. Tegyünk legközelebb rá a kísérletet. Örülök, hogy láttalak benneteket. Mondanám, hogy sajnálom az apropót. Vilmányi Bennett tovább is megvan hívva meggondolja magát a koránok rendelkezésére ugye azt írta, hogy sajnálja, hogy ő most került az én látóterebe, én megírtam, hogy hát én nem ők egy színházi ember, ő róla, őt eddig ha láttam, nem, tehát most nem hiszem, hogy exkluzálódnom kellene, ez a történet annyiban érdekelte, ahogy itt beszéltünk róla, és ő természetesen azért érdekelt volna, hogy ez a történet nem jöhetett volna nélkül elétre, de maga a történet messze túlmutat rajta, ő tulajdonképpen egy ilyen trambulin rajta, az ő általa ugrik valami, hiszen amit te most mondtál, az arról szól, hogy a kések azok ott vannak, csak még nem tudják, hogy kiben milyen aprópókból vágják bele, de a végső cél az megvan, hogy az árkok. Az utolsó szó joga, ne az enyém legyen. akartok e bármit mondani? Én magam részéről biztos, hogy nem akarok, már ez is sok volt. Én azért, én azért örülök, hogy beszéltem, még hogyha az aprópó nyilván rossz is. Szerintem Azért sok szempontból jó állat vaj ez a történet is társadalmunknak, kulturális életünknek, politikánknak, és akkor nem húzom ki ebből magunkat. Következik ebből bármi is. Mi a tanulság? Szerintem a tanulság a felelősség körül van, hogy mindenkinek a felelősségével jobban kell sáfárkodni. És ebbe belértem magamat is, belértem a grémiumot, a diakat átfőt, a diakatadókat és a diakat nem átvevőket is egyébként. Itt valahogy minden egyes ponton ez a, ez a felelősség a kulcs szó, kulcs szó szerintem, hogy kihol látja a saját felelősséget, látja-e önmagán túlmutatóan a felelősséget. Köszönöm.